Gure ikindu maritxu intzegarai euskalegiko laborantza ganbarako langilea egunon? Egunan. Asteuntan uh, lujama antolatzen duzu, eh, beraz, eurtero eh, bezala, uh, miagitzen behiz ere, eta behiz ere uh, familia guziak ongi eto dira, uh, au ere. Bai, beraz ara, biziki konten gira, hiru eguneko uh, uh, eskaintzarat uh, behiz etortzen maik Beraz, uh, lehen egunean, hostegunean, uh, ipar euskaregiko uh, eskola eta ikastolak uh, behiz uh, egeze bitzen ditugu. Hortako dugu ere aurten uh, ditugu egunen, uh, Egun horiak autatu preseski ustirara pesta eguna izanik ikastetxeak, hetxeak baitziren. Egun batez haitzinatu dugu uh, Luhama. Eta beraz aurten uh, hala, uh, hogoibat uh, ikastola eta eskola egizebituko ditugu. Eta uste dut, horotara mila haukpasa ukanen um, ditugula, bederen um, antolatzen ditugun uh, ateliek pedagozi koen zat. Ez dukentzen, horrez gain, Luhamak bestalde proposatzen dituen uh, animazioetan parte hartzen dalko dutela beste uh, talde batzuek, nahi bat dute bisita librean etoji. Eta, uh, hala, beraz, aurten jamalau uh, uh, ateliak pedagogiko uh, eskaintzen itugu uh, hauk horiak. Eta beraz, hala, ikaste ikasle ikaste horiek, ze se, ikusiko dute? Ia, uh, eskaintza anitza izanen da. Uh, izan dadin uh, dianariaren uh, inguruan, uh, laborantzaren inguruan, osagajia, osagaxia, uh, animazio berizibat uh, egle eta estiaren um, inguruan. Uh, beste animazio interesgajia ajaintzaren uh, inguruan eta eho bi egekako bizia nolako adenik asikudute Asto eta zaldi aktatze eta ibilaldiak beti, inguramena ere eta ingurumena aipatuko da beti. Eta auktengo gaia mendia izanik, gai inguruan ere izanen dira animazioak. Eta bora, egin eh, dozu, badira bon, animazio sokatira eta hori baina ere tailexak eta hori bada sedea auken sensibilizatzeko, laborantza egiko eta... Eta beste laburantxabati? Bai, beraz hochtarateltzeko uh, uh, egun bereziori eskaintzen nugu, beraz hostegunez ikastetxentzat. Baina beste bi egunak, beraz aurten hostirar eta larun batak, familiek dedikatuak dira, animazioak, familiek idekiak dira eta guretako hori importanta da. Hauhek aita mekiin, aita txia matxikin edo familiek. Ekoekin parteka dezaten animazio edo ikustaldi edo, edo zoin lujamak uh, eskaintzen duen edo zoin ekitaldi um, Eta beraz aurten uh, ostirar eta larun batez, uh, izan dira atelierak izan dadin uh, mendiaren inguruan, ezan eh, uen bezala, beraz aurten AFP elkahtea etojiko da, ere Euskarehiko AFP elkahtea, Mendiaren inguruko animaz kuiz bat animatzeko. Eta gero izanenda zirko, joste eta hilek, senda inguruan ere zerbait berezi, eta uh, kampoko jokoak. Uh, Ebe, eh ala, miresker zuri? <laughs> miresker.